Peter Flower, keleti végeken, Silent Library, Sopron 2025, ISBN 978-615-02-2974-4 A hangos könyv a szerző hozzájárulásával az alábbi Creative Commons licenc alatt jelent meg, nevezd meg, ne add el, így add tovább. 4.0-as Nemzetközi. A hangoskönyv a Silent Library Pro megbízásából az Ambrusa Alkotói Stúdiójában készült. Felolvassa Ambrusa Tilla József. A hangoskönyv megjelenésének dátuma 2025. február 20. Magyarország 2037. Szomszédunkban 15 éve Dula háború. Az Unió és az Amerikai Egyesült Államok által kivetett szankciók, az évről évre emelkedő infláció, a romló gazdasági környezet és a mérhetetlen korrupció súlya alatt roskadozik az ország. A társadalmi feszültség egyre fokozódik. A keleti ország részben a roma lakosság aránya a háború elől menekültek száma miatt robbanásszerűen nő. Vele együtt a gyűlölet is. A csempészet és a szervezet bűnözés virágkorát éli. A cigányvajdák uralkodnak a mély szegénységben élő emberek felett. A 30 évet tejhatalommal kormányzó miniszterelnök mindenki legnagyobb meglepetésére átadja a kormányrudat fiatal kabinetfőnökének. főnökének. Egy titokzatos idegen felbukkanás azonban átrajzolja a hatalmi erőviszonyokat. Brutális módszerekkel gyorsan átveszi a keleti országrész feletti irányítást. A rendőrség nem tudja, ki ő. A titkos szolgálat nem akad a nyomára. A jelentésekben csak egy név szerepel. Brazil. Hogyan tud megbirkózni az ifjú miniszterelnök Trianonóta az ország előtt álló legnagyobb kihívással? Miért kéri egy volt kommandós parancsnok segítségét? Képes lesz megállítani a Brazilt? Vagy az ország ketté szakad egy véres polgárháború következtében? kimozgatja a szálakat? Erre és még számos kérdésre kaphat választ a kedves olvasó, Peter Flower legújabb izgalmakban bővelkedő és fordulatokat sem nélkülöző politikai témájú regényében. A regényben szereplő személyek, nevük, ahogy a cselekedeteik is, csakis az írói képzelet szüleményei. Bármi nemű a valósággal, az pusztán a véletlen műve. Részlet Kenderesi Kovács Miklós, miniszterelnök, 2037. május 18-án az országgyűlésben elhangzott székfoglaló beszédéből. Ki kell mondanunk az igazat, honfitársaim? Bajban vagyunk. A műveletlenség vírusa sokkal veszélyesebb bármilyen vírusnál.